Arraun azmintzatuko gira, kontsako proba bukatu da, e, badakigu sasoiko kasiki tzordurik garantzi dela arraunlari batentzat. entzat. Eta naski, senpertar bat dugun xapeldun, Donostiako ajaun lagunaken ari zira maidek berreo. Egunon zuri? Egunon! Zuru Bai, hori da. Eta lapurtar bakarazira? Ez, ez ez gure taldean badugu Joana nire, nire laguna eta bera uku da. Joana bere deitura? Alzuet. Joana alzuet eta ari izan da zurekin atzo? Uh, bai, ezen bakkoan, maina ekipoan bai. Sasoin borobila zure uh, taldearen zat, uh, Donostiako ariaun laguna kekere irabazi baitu Eusko Trendiga bai. gehi kontsa, Bez, hor uh, zinez, uh, saxoin borobila? Bai, bai, bai zinez, kriston saxoia izan da. Gainera, be, nire barke teknika penia hasi naiz talde hortan bakarriko tsailan sentain ez nintzen hor mainan eskak aski eta azaroan xa hasieran zaila zen haientzat uh, barkoa betetzeko basiren jendea hitzesarreko gauza haien gaien buruz eta hori dena eta Horain denabegiratu eta ikusten duzu gure sazoia, gure nola egigurara izan ginean, beti lehenak edo biga jean postudean, behin egin dugu iduk ajean postua, irabazi dugu eskotzean liga puntu odesenteekin, entzitut bat maina usteet bederatzi puntu eman ditugu biga jenei eta atzo, ez dut oino begizatzu estrupa da, baina, uh, bai, egal egin dugu, kristona zen, bai. Aipatuko dugu, baina zuaurek egan duzu, ez zirela hor sassoi uh, edo den moraldi hastapenetik, zer uh, gatik? Zenta, iaz yes, joan nahiz uh, urte batez bidea eta bueltatu naiz uh, urta jilan, eta Egunochtan nire laguna Joana Echabe, entrenatzailea. Echabek daitu du Joana, esatzeko nahi duzu etoji gurekin gure taldean. Eta be Joana ikusi dori ametsbazala da, wau, wow, ahal laguna daitzen da... Aieki nahi honen bai, banoa, banoa, eta joan hasi zen ugtak uh, jiran ayekin. eta esan dit, me... mm. mairak ez duzu, etuk mm. nahi gurekin, uh, baduzu zuretukia hori xe ugtak, eta ni nintzen piskat galduan, nire bizian, bueltan eta hori dena, eta ezagutu um, esa dut esabe, aktu dut kafecho bat egin, eta bapatean bakkoan nintzen, eta maktsan aktu dut dena, eta... Hor naiz guain. Ez ziteiken rexaz eh, uretzatzen, badakiguz ze eh, mailaden, ze fizikoki hainitz eh, galeiten du kirologek, hor zinez, nola pasatu da, utxailian uh, saartu, eta gero uh, prestakuntza fiziko, edo bestean heinaren agapatzeko, zein duzu? Badute ekipo oson batean, etxabe entrenatzailea osonada, teknikoki eta um, ekipoko... Giroa ongi emateko eta hori kontzentza sartzeko tipo son bada, gero be, bere ondoan bada Jacobbo medikoa eta bada ere Alberto prestatza aire fisikoa eta gauza da lapurdiko taldea, uh, laat lapurikoa joan taldea. Google handik sartu dira eta urjoko klubea e, eta bisente lehendakaria, Esan bai, neskak nahi baduzuen proiektu hori sartun, bai, kristonada zuen zat, eta nahi baduzuen egon klubean, fe, doni banen entrenatzen posiblera. Eta hori, guretzat, santza, handia bat da, zenta lanatageroa entrenatu behar da, eta beti, trintxektera joan, se, sei aldiz uh, astean zaila zen guretzat, eta oportunidad hori, da, doni banen entrenatzea, bai, guretzat, pen lagu, du bai eta eta orra, eta Igunero Albertori WhatsAppes esateko uh, animo emateko eta hori batzutan izan jaiz Alberto nik axekin naidut txistat <laughs> zaile fisikoei eta berak esan du eh, segi lortuko duzu lortuko duzu eta pixkanaka hola Igunero eta noise uh, egintzen zuen zure lehena estropada aurten ondakribino Thailand <laughs> ala Ala eta hutsailetik uh, abusturat edo irailerat ze induzun zure taldekideekin eran duzu giren gira ala ere aktualitaterat uh, hala eh bai estatutu zu eso en demoralia ir, irabasis uh, uh, biegen uh, eguna eta ruax uh, kontsako bandera Bo, Lehenik bukaeran uh, se sentimiento bai postashua da bai posa me Eez da itzik hori ongi esateko da bizi behar da. Ni nintzen ben, joan gira bakurara bialdiz behin gure bandera jasutzeko eta beste aldi batean da ibaiekin eta bigajena momentzu batean nintzen itzik gabe justu begiratzen ari nintzen kontsako Pan barakizu bakku gutiak kaeak, jendeak, giroa, utxaranga, eta banderak, oh, kontsako banderak, eta ni ondoan, nire ajauneko platanitoarekin, eta wow, oh, naiz. Nice. <laughs> eta zen bai, amets bat, da piskanakak gauk, uh, Arinaiz, bai, irabazidut. Eta nire lagunekin, ekipekoekin gira, txapeldunak, bai, aros txapeldunak, naiz. Eta urte hastapenean, diakinez bai. urte hastapenean, etzinela bat ere planohtan. Ur, oh, joan den urte ahile. Bate... <laughs> <laughs> Hala, bez, biba hasteko, uh, uh, Be, lapur diko Baila. lata ipatu duzu, uh, joan den zira playoffen segitzerat? Gizonen playoffak? Bai, bai, bai, bistandera. Bai, bai. Uh, lagunako fen, lateko muchilako horxiren uh, atzo gu animatzeko, beraz bai horxistango oh, gira... Eta jenatzean beti. Gia da nik lapordiko lateko bi ahonlariziek, xapeluntziste hor kontxan, eta ginerrat uh, euskola bel ligan. Eus, hori litzateke, animaleko sorprexa, horiek ere, duela urte bat, ez, ez zuten bat ere pentsatzen hein hori ukanen Bai, bai, bai. Horre, elekeré... a gertatzen ari dena. Bai, bai, bai, haiek ere amets bat biztzen nari dira, eta... Ba beha, bai, eusopi ditada haien bidea eta ba beha, bai, isegitu behar da. <laughs> Be, utziko zaitut uh, ospatzen uh, zure bai, garaipena? Azte guntan, maidek, eta bai. uh, miresker? Be, plazer <laughs>